פרק י"ז מסה דמאסק הנה דמשק מוסר מעיר והייתה מעי מפלה עזובות ערי ערוער לעדרים תהיינה ורבצו ואין מחריד ונשבת מקצר מאפרים וממלכה מדמשק ושאר ארם ככבוד בני ישראל יהיו נאום אדוני צבאות והיה ביום ההוא ידל כבוד יעקב ומשמן בשרו ירזה, והיה כאסוף קציר קמה וזרועו שיבולים יקצור, והיה כמלקט שיבולים בעמק רפאים. ונשאר בו עוללות כנוקף זית, שיניים שלושה גרגירים בראש אמיר, ארבעה חמישה בסעיפי הפוריה נאום ה' אלוהי ישראל.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 אלוהי אישך, וצור מעוזך לא זכרת, על כן תטעי נטעי נעמנים, וזמורת זר תזרענו. ביום נטעך תשגשגי, ובבוקר זרעך תפריחי, נט קציר, ביום נחלה וכאב אנוש. הוי המון עמים רבים, כהמות ימים יהמיון, ושעון לאומים כשעון מים כבירים יישעון. לאומים כשעון מים רבים יישעון, וגער בו ונס ממרחק, ורודף כמו צהרים לפני רוח וכגלגל לפני סופה. לעת ערב והנה ולהה, וטרם בוקר איננו, זה חלק שוסנו, וגורל לבו זזנו.